Gehiengo osorik ez baduta ardi elgarrekin upeneko regionalistek eta peseneko sozialistek gobernu alternatiboat osa daiteke igandetik landa. Lehen aldikotz, abertzale modernatu, eskera abertzaleko eta eskera muiturreko indarrek iruineko parlamentuaren gehiengo osoa lor dezakete eta gobernu berri bat osatu. Bi Bialdade politiko berrik zer errarna handia izanen dute Nafarroan, indignatuen mugimendutik sortu zen Podemos alderdia, Eta eskuinekoa den, baina guztelkeriarekin biziki kritiko den ziudadanos alderdia. Baina usaiako alderdi politikoak arro dira azkenla urtetako bilanaz. Begoina Zanzberro upeneko kidea da. Nikuste orokorrean, ez zainatzen bezala, asmatu gabe, erabaki guzietan dudarik gabe, baina orokorrean nik uste pene eh, onbitzortez badamaia gobernuan, eta rezultudoak horraude, positiboak dire, e, negatiboak baino gehiago. Abertzaleak biten tendentzietan toaz, esker abertzaleko Euskal Herria Bildu markako serrendaburua Adolfo Araiz da. Guga ezpartitik ikusten ariena da, Nafarroko gizarteak, e, bueno, ba, aldaketa e, nahi duela eta ikusten hori gara hori, eh, bai kalean mobilizazioetan, azken urte hauetan eman diren mobilizazioa Nafarroan Uxue barkos geroa bai abertzale moderatuko zerrendaburua da UPnek Nafarroa bitan satitu duela azpimarratu du Upenek eh, bitan satitu du gizarte hau azken azken urteotan ez Herribare, Herriberako Nafarroa bueno ba, ba Nafarroaren autza edo edo edo orbitan satitu da Podemos taldeko Eduardo Santos en irudiko Gobierno den Egun Goalderdiek Sosainitz Xautu duela salatzen du. Zenbora hontan UPNren gobernua Kristo e, karri ekarri eindu, e, zeren azkenean Obrarraldo sartu gaituzte, e, bueno, bota egin dute birua. Nafarroko parlamentoan 50 jarleku badira eta 25 auket ziren sustengoa beharko du izan gobernua hartu nahi duen aliantzak.